A TÁMADÁS nem húsz nem az ágyút. Aztán Leman kíséretében egy magasabb dombra ment, ahonnan messzire ellátott. Mindketten azonnal megpillantották a magányos lovast, aki a tábor irányából vágtatott feléjük. Bámulatos gyorsasággal közeledett. A porfelhőből Abu Hamara alakja bontakozott ki. A tuaregek alvezére egészen a dombig nyargalt, és ott megrántotta a gyeplőt. A hatalmas feketemén felágaskodott. – Hogy mertél kimozdulni a városból? – kérdezte a Tuareg felcsattanó hangon, amikor a századost megpillantotta. – És mit keresnek itt az ágyúid? – Rögtön megtudod – válaszolta Demarán nyugodtan. – Most menj vissza a sejkethez és vidd el neki üzenetemet. Fél óra időt adok neki, hogy eltakarodjon az embereivel az erőt falaitól. Fél óra múlva eldördülnek az ágyúi. A hatalmas ló ismét felágaskodott. A Tuareg sötét köpönyege baljóslatúan lebbent meg, mint egy denevér szárni. Áruló, kiáltotta abukámára vadul, és öklét rázta a dombonálók felé. De már rá elsápadt. Akkor voltam áruló, amikor hozzátok szegődtem. Most visszatértem azokhoz, akiket elhagytam. Ennyi az egész. Itt áll az egész század harcra készen, és az ágyuk csöve a táborotok felé fordul. Menj, és vidd el üzenetemet a sejknek. Még látjuk egymást kiáltotta a tuareg és megsarkantyúzta lovát. Fehér porfelleg jelezte, hogy merre jár. – Mit gondol, elvonul a sejk? – kérdezte LeMo a százados. – De már vállat volt. Nem tudom, öt éve élek közöttük, de nem ismerem őket eléggé. A sivatak gyermekei ők. Álnokok, bosszúállók és kegyetlenek. Gyilkosságra és rablásra állandóan készek. – Én úgy hiszem, nem fognak meghátrálni. – le LeMo. Akkor vér fog folyni, mondta a százados komoram. Nagyon sok vér. Ezt pedig szerettem volna elkerülni. Ibrahim Mamúr nem volt gyáva. Élete folytonos harcban telt el, és nem félt a haláltól. Tudta, hogy kétségbe esett küzdelem előtt de ez nem riasztotta vissza. Stratégának sem volt rossz. Hadics elhez folyamodott. Megparancsolta embereinek, hogy szedjék fel a sátrakat, és látszólag készüljenek fel az elvonulásra. Az egész tábor hangos volt a lovak nyerítésétől és tevékbőgésétől. Fél óra még nem telt el, és az egész sereg elvonult kelet felé. Hatalmas porfelhők a vargott utánuk, hosszan végig nyúlva a sivatagon, mint egy roppant kígyó. Az elvonuló tömeg lármája elhaladszott az erődbe is. Alig kerültek azonban a tuaregek egy vonalba az ágyukkal, hirtelen oldalra kanyarodtak és csatarendbe fejlődtek. De Demará még idejében észrevette a cselt, és azonnal parancsot adott a tüzéreknek, hogy fordítsák meg az ágyukat. De a lovasroham már megkezdődött. Ijesztő látvány volt, mintha az egész hivatag megmozdult volna, hogy egyetlen rohammal elsöpörjön mindent, ami az útjába kerül. A homok megtelt vágtató lovakkal és tevékkel. Ijesztően hangzott ezer és ezer torokból a tuaregek vacsata kiáltása. Az ágyok megszólaltak, és a golyók valóságos utcákat vágtak a széles, eleven vonalban, mely ijesztő gyorsasággal közeledett a síkságon. A srápnelek fehér felhői úgy terültek szét a levegőben, mint furcsa fehér virágok, melyeket elkap a szél. De ahol a golyók vágottak bele a homokba, ott magasra szökött a por, mint roppant szökőkutak vörösre festett vize. A géppuskák is kattogni kezdtek. A gyilkos tűzdacára is úgy látszott, hogy a lovasság rohamát nem lehet már megállítani. A földre remegett a vágtató lovak patáj alatt, eleven tenger hullámzott a homokon, ijesztően, mint a hozó számon. A srapnelek már a sorok közt robbantak, de a támadókat mindez nem riasztotta vissza. Az eleven hullám már elborította az alacsony homokdűnéket is, melyek alig 500 lépésnyire voltak az ágyúktól. Most már a tovaregek hosszú puskái is pattogni kezdtek. Néhány tűzér elterült az ágyuk mellett. – Öztűz! – vezényelte Demarán. Valamennyi ágyú egyszerre dördült el. A rohan végre megtorpant. A porfelhőben gazdátlan lovak ágaskodtak, míg gazdáik a homokban henterektek. A tüzérek gyorsan töltöttek, és a sortűz másodszor is eldördült. A lovasok oldalt kanyarodtak, és délfelé vettek irányt. – Menekülnek! Kiáltotta Lemon. Az öröm korai volt, a sereg két részre szakadt, a másik rész az ágyuk hátába akart kerülni. Demará most is idejében vette észre az ellenség szándékát, és pusztító kartácsot küldött a lovasok oldalába. A hatás leírhatatlan volt. Tíz-tizenöt lovas bukott fel egyszerre, de a domb mögül is zizektek a golyók. Demará hirtelen a melléhez kapott, újjai közül vérszivárgott elő. Lemo hirtelen odaugrott a századoshoz, aki a karjába boroskodott. Az őrnagy lefektette a sebesültet a homokba. Demara azonban nagy kinnal felkönyökölt, és mindenáról látni akarta a csata teret. Öztűz! vezényelte egy altiszt, aki azonnal átvette a parancsnokságot. A lovasság végre megbomlott, és vadfutásban özönlött visszafelé. A Srapnelek fehér foltjai kísérték a vágtázókat. Győzelem! suttogta Demara. Menekülnek. Mind menekülnek. Lemon részvevő arccal hajolt a sebesült felé. Az erődben van orvos, ő majd bekötözi a sebét. mara a fejét csóválta. Rajtam már nem segíthet egy csodatévő orvos sem. És ez jól van így. Az nagy ilyetten látta a vörös foltot, mely egyre nagyobb lett a százados fehér zubbonyán. Ez az én becsületrendem. Suttogta mara elhaló hangon. A bűnömet csak vérrel lehetett lemosni, és ez most megtörtént. Önnek igaza volt, amikor nem ért semmi mást, mint a becsületemet. A százados teste görcsösen megrándult, aztán nem mozdult többé. Leomond gyöngéden lezárta a megüvegesedő szemeket, amelyek meretten bámultak a domb körül kavargó füstköszorúba. Az erődben leírhatatlan lelkesedéssel fogadták a tűzéreket, de már teste is megérkezett egy tevehátán. Másnap temették el teljes katonai pompával, amennyire ez a kis erődben lehetséges volt. A dob pergett, és a trombiták harsogtak. Sor tűz dördült el, amikor az egykori százados testét leengedték a forró homokba babágygödörbe. A tisztek mozdulatlanul álltak, sapkájukhoz emelt kézzel.